Танцует девушка из Нагасаки. Мурман намыть замолк, Гахнув обома кулаками по столу, И мично заплющивши очи, Загорлав аж очи с орбит полезли. А у нее такая маленькая грудь, И губы алые, как маки, Уходит капитан в далекий путь С раскосыми японскими глазами. «Щось тут не так», – сказав я. «А він не впопад співає», – пояснив тютілька. «А у нього така маленька грудь!» мариман змів своєю широкою п'ятірнею усе начиння зі столу на мене. Блюдце з недополками вдарило мені в груди, стаканчики посипалися на коліна – Порожня пляшка дзенькнула, біля них Ганса і розлетілася на друзський. «Ти що? Вальтанувся, Я зірвався на ноги. «Ану, вгамуйся!» Мариман з ніби нехотя підвівся з крісла різким ривком лівої руки, перевернув на тетільку й Ганса стіл, а правою вхопив мене Завідлого плаща. Камбалу зроблю, гаркнув він. Глаз назад натягнув. Мироман відвели голову, але цей прийом узяти на калган мені відомий. Вдарити лобом в обличчя суперника, щоб тому світ перекідки пішов. Негаючи секунди, що сили вдарив лівою підняте підборіддя, а правою над ліктем руки, яка зграва стала мого плаща. Миті Мориман загримів на сусідній стіл. Клієнти, як ошпарині, посхоплювалися з крісел. Крик, гуркіт, лайка, тріск. Ах ти, паскудок! кого Моримана!» Занагодився мій давній знайомий з головою чао чау, -чау Пре мене, замахнувшись масивною пляшкою-фугасом, я смикнувся ліворуч, праворуч, розхитав корпус, вскочив на писи головця і збив його з ніг. Навколо мене у цілковитому мовчанні зібрався чималий гурт георгійців. Справи кепські. Ну що, раптом досадливо гукнув тютелька. Пошуміли, подаріли й баста. Мариман першим почав. Перемкнуло старого, хіба ви його не знаєте. Верівел – молодець, присмирив. А то б викаблучився тут, поки б менти не прискочив. Я втрусив з плаща бруд, Ганс поставив на місце стіл. «А ти – крутий мужик, – захоплено змовив він. – Умієш битися? Кожен із нас щось колись вмів, – зітхнув я. Я, глянувши кафе, з якого вже вивітрився болетяний дух, попрямував до виходу. «Ти куди, – здивовано гукнув тютілька, – у мене є гроші. Прибережи, до завтра кинув я на ходу. Пробираючись між столами, я відчув на собі десятки поглядів, зацікавлених, захоплених, схвальних і жодного злобного, ненависного. Отже, Муриман своїми перемиканнями допік чинив всім завсідникам. «Ти, ба, вже і не здоровкається!» – почув задирікувати голос Натахи. Вона сиділа біля виходу у компанії Зіни, Леона і стриженого під нолівку капловухого молодика з опухлими очима щілинками. Я подарував їм осейну усмішку і кивнув головою, мовляв, моє вам добірне товариство, шануванничко. «Може, приєднаєшся?» – запитав Леон. У гени, показав на Копловухого, день народження, виставляє фраєр. Не той настрій, сухо відказав я, приглядаючись до Зіни.